«Ви нікому не робите поблажок?» «Тільки вам». Марія знайшла те, що потрібно, і рушила у зворотному напрямку. Тарілки келихи дзеленчали в її руках. Його дитячий погляд і усмішка зрілого чоловіка не відступали від неї ні на йоту. «Допомогти?» «Ні, дякую. До серйозної справи треба серйозно готуватися». Не можна відволікатися на дрібниці Зранку я не здатен відбиватися Від нападів красунь Ваша взяла Бувають розмови У яких слова не мають значення Влад вилив каву з кавоварки у фужер Ну, вибач, шампанське Зранку п'ють тільки аристократи і дегенерати А прості стоматологи Гірку чорну каву Увійшла жінка, яка не пила ні кави, ні чаю. Доброго ранку, привіталася, розставляючи тарілки і келихи. Темне волосся на прямий проділ. Райдушка майже зливається кольором із зіницею. У шкірі мало меланіну, і капіляри залягають глибоко. Тому, мабуть, така бліда. Але ж до червня місяця могла трохи засмагнути. Або хоча б підмалюватися. А під цим мішкуватим костюмом Ні регіонис пектораліс, ні регіонис абдоміналіс. Не побачиш. Примітка. Ні регіонис пектораліс, ділянка грудей. Ні регіонис абдоміналіс, ділянка живота. Кава, мовила вона. Що? Каву розливаєш. На столі розтікалася брунатна пляма. Йдіть, ви, куме, зі своєю латиною, знаєте куди? Поки він роззирався за губкою, вона вже все витерла, відчинила холодильник, повитягувала якісь огірки, помідори, зелень. Усе помила, нарізала. Так швидко він навіть пальці собі не вріже. Поставила на стіл, тоді накраяла хліб повкладала у тостер подарунок колег, але навіщо хліб смажити, коли можна з'їсти так? Одне слово, він сів, поставив кавоварку собі на коліна і лише тоді згадав, що забув відповісти на привітання. Коли живеш сам, якось відвикаєш зранку вітатися? Гмм, як спалося? Тобто я хотів спитати... Як самопочуття Але що сказано Те сказано Був би живий Фрейд Знайомий психотерапевт Час від часу його просвіщає Та Втішився б Із його обмовки За Фрейдом Він хотів запитати саме те Що спитав І нема чого викручуватися Дякую, добре Цікаво на яке запитання Вона йому відповіла «Почекай, ти куди?» Вона зупинилася на порозі і здивовано озирнулась. «Я? До себе!» «А сніданок?» «Я потім поснідаю». «Тобто як потім?» «Ти йдеш на роботу, а я цілий день удома». «Тому ти не хочеш зі мною поснідати?» «Та ні, не в тому річ». «А в чому?» «Або нас не розуміють, куме, або не розуміємо ми. Я б хотіла ще поспати». Вона нагадала йому школярку на іспитах, відповідала швидко, коротко і стримано. Що думала, невідомо. «Тоді не треба було вставати, я обійшовся б кавою з бутербродом. А якщо ти вже тут?» «Можна й перекусити. Для спання в тебе цілий день?» «Ні-ні, я не збираюся спати цілий день», – поспішила заперечити вона. «Чому би ні?» Вона спантеличено втупилася в нього. «Зуби лаготити значно легше, ніж розмовляти з жінками». «Я на твоєму місці так би й зробив». «Весілля здорово вибиває людину з колії, але поїсти ніколи не завадить. Ну то як, домовилися?» «Про що?» «Є така естрадна мініатюра, вас називається, де тупий доцент і студент заплутуються в трьох словах. От у них виходило щось подібне. Хто з них був тупим доцентом, неважко здогадатися. Влад підвівся. Підійшов до неї і жестом запросив до столу. Прошу скласти мені компанію. Вона сиділа навпроти нього, не піднімаючи очей. І про що вона там думала, невідомо. Олег навідався якраз вчасно. Вони з'їли всі тости і увесь салат. Смачного? Дякую. Це жінка відповіла, беручись до миття посуду. У нього з Олегом набагато простіші стосунки. Почувайся, як дома, але не забувай, що ти в гостях. Підкинеш мене до перехрестя? На Астризькій гаразд. Зупинившись перед світлофором, Авлад укотре подумав, що треба купити авто з кондиціонером. Владе, якщо так, моя красуня і сьогодні буде не в гуморі. Можна я знову прийду на ночівлю? Признайся, що тебе вигнали Ми вирішили взяти відпустку одне від одного Так звучить набагато краще А як море? А ніяк Самому їхати нема бажання Ну то як? Домовилися? Буквально на кілька ночей Питаєш «А твоя жінка, що на це скаже?» «А чому б вона мала бути проти?» «Ти мій друг».